минавам на първата идея ирландски афоризми. Само мълчанието е велико. Всичко останало е слабост. Не казвай добър ден на дявола, когато го срещнеш. Може да, тръгна, мож да тръгнат всякакви последствия. Всеки може да загуби шапката си, когато задуха магичния вятър. Критикът може да критикува другите, но не може да оправи себе си. Ако ситуацията е окаяна, полицията може да я направи още по-окаяна. Мълчаливата, мълчаливата уста е мелодична. Мозъка на глупавия, мозъка на глупака преработва разумността в недомислие. Божиите мелници мелят бавно, но много финно. Бог е опасен. Така мисли ирландската мъдрост. Наистина е опасен, защото е строг. А е строг, защото е справедлив. Всякакъв напредък се определя от неразумни хора. Няма по-искрена любов от тази към храната. Истината е винаги унищожителна. Религията е винаги забавляваща. Пази се да не убиеш мисъл, която е нова за теб. Винаги създаваш онова, към което се стремиш. Подържай се чист и ясен. Защото ти си прозорецът, през който трябва да видиш светът. Да понесеш собствените си грешки. Това е мъката на живота. Животът не е сложен, ние сме сложните. Изповедът трябва да ти даде опрощение, а не свещеника. Само заблудени хора могат да спорят. Най-важните събития се разиграват в мозъка, и вътре в човека, а не в света. Това, което ни се струва жестоко изпитание, е прикрита благодат. Раната разбира дори и от най-малкото трънче. Времето е велик разказвач. Най-доброто средство срещу грижите и стреса е заниманието. Никой нищо не губи случайно. Това винаги става с участието на определена сила. Това изгубеното принадлежи на някой от духовите и той си го иска и накрая си го взима. От опит знаем, че хората не научават нищо от опит. Не можеш да заковеш върху стената излят конфитюр. Винаги прощавай на враговете си, защото нищо не може да ги ядоса повече. Да направи глупост, това е задължението на глупака. Наистина е така, оттам ще му дойдат уродците. Той трябва да го направи.